el poeta Josep Pedrals. Josep, bona tarda. Molt bona tarda, o Josep. Bona És el ben sonat i cada setmana agafa una frase que ha sentit pel carrer, que potser no sona molt bé, i intenta que soni bé. Per això li diem el ben sonat. I aquesta setmana la frase és, Josep... La frase és Si dius que no, escopetes. Que és... Eh, bé, és un... <sindicament> Com has dit? Escaupetes? Sí, ja sé sí, on sí, com sí, ja acabarà, això. Sí, bé, sí. Ja, ja, ja, ja te la sabem, ara. Eh, escaupetes. No. no us penseu perquè avui he fet tres interpretacions ah, diferents. Ja, veren, <susur> veren, veren, veren. Perquè tothom se l'esperaria. Si, Tot... si dius que no, es escaupetes. Caupetes. Exacte. O sigui, L'altre dia anava pel carrer i hi havia uns xavals que sortien de colònies, anaven a buscar l'autocar, i, i allò que hi havia una marabunta de xiquets allà al mig ja, ja l'estaven liant, que penses, mare de Déu, pobres monitors, saps? Mm. I llavors un dels, un dels monitors li deia un nen, a veure, no sé, no sé que li estava parlant, i li dium, sí o sí, que és aquella frase que, a més a més, toca tant als collons. Wow. És, sí o sí", sí, és una optativa que no és optativa, no? Sí, és l'autoritat. I, I un dels col·legues li diu, oh, si dius que no, és que ho petes, no? Llavors... Podries repetir el ton que ho va dir aquest noi? Eh, si dius que no, és que ho petes, no? <laughs> Sí, aquella cosa com a tu Maravellos. la sens. Bé, total, què volia dir aquest xiquet? Dir, que és emetre sons del llenguatge, proferir o pronunciar, tal, expressar, comunicar, mitjançant la paraula, o es sigui, asseverar, afirmar, no negant alguna cosa, diu... Si dius, què? Que dius que no, no? Per tant, és l'adverbi de negació, per tant, sí. si negues, és que ho petes. A veure, Somi. aquí hi ha un tema important. Petar-ho... O sigui, petar, en realitat, és fer soroll sec amb una cosa que es trenca, o que es bada, o que s'aclivella, o que es clata, o que ha bat violentament. També és fer pets, petar-se, no sí, tota la, sí. la primera cosa que vas fer aquí, com vas entrar en aquesta santa Exacte. casa. Exacte, com sí, vas entrar aquí, a la, a, tribu, aquest... a la tribu. A la tribu, sí, a la, tribu a la primera vegada, es va tirar un pet en, en directe. Coses. No, doncs, llavors, curiosament, el verb petar... Ens eh, heu quedat amb el pet i... <ríe> El verb va passar al castellà... Passa, el dia va venir Josep Pedrals i va fer pets aquí a la ràdio. Sí, I tal, ja està. Però ara amb una maquineta de fer pets. No veritat, no és veritat, és veritat. No, no tergiversem la història. Que quedi clar, ja està. Continuó, continuó. Total, que el verb petar, d'origen català, va passar al castellà, però es va utilitzar com un, un, de forma col·loquial per M'agrada. No, esta lo peta, no, esta lo peta. I, curiosament, d'aquest col·loquialisme va tornar al català. O sigui, és una, viat... és una paraula que ha fet un viatge d'anada i tornada ha anat del català a petar, el castellà a petar i del castellà a petar al català a petar. O sigui, ha anat a petar el català d'una manera... Bé, és igual. Total, el els xiquets d'avui en dia utilitzen petar-ho com per dir que una cosa va bé. bé els xiquets ja els notat xiquets. Sí, que és un èxit. O petes, o petes... Per tant, si, diu, si li, li està dient si t'hi negues, m'agradarà molt, no? o sigui, estarà molt bé, que podria haver dit si respons en negatiu, ho tornes tot molt més viu o també si li contestes negant serà molt més excitant. O si sigui, si dius que no, escopetes, però és clar, com veieu, aquí hi ha un doble sentit molt evident que diu, si dius, o si sigui, que és la manera de dir, no? de proferir. Si dius... O si, di, té un vell dir. No? Sí, sí. Si dius que no, que no és l'objecte allargat i buit de forma cilíndrica, el tub per on surt el projectil llançat per una arma de foc i també la peça d'artilleria de tub relativament llarg respecte al calibre, capaç de llançar projectils a una gran distància. O sigui, sí, si dius sí, sí. que no, O sigui, dius d'una manera que no, si, que no en aquest sentit de dir... És una tia Canyón, no? Sí. Si, ah, dius no si dius que no, dius tens un Escopetes. Escopetes és, és una arma llarga de foc portàtil d'un o més canons amb l'ànima llisa, especialment usada per a caçar i conseguda per a tirar càrregues de perdigons. Ja. Yeah. O sigui, li està dient, si parles amb veu atronadora, si dius que no... Sí. Escopetes. O sigui, rebràs molts perdigons. <ríe> sí, és, és metafòric. El nen parla en llenguatge metafòric. Sí, li podia haver, o sigui, per dir això, et podria haver dit, si respons amb canonada, et tornarà i augmentada. O, si respons en veu de tro, serà una resposta errònia, i ho pagaràs a poc a poc durant totes les colònies. No? Perquè si dius que si no, escopetes. Ara! I si, en realitat, hagués dit si dius que no és, les que no és, una que no és una embargació menor, lleugera, de forma allargada, punxaguda, de pro i popa, propulsada per pagalles i desproveïda de timó de quilla, i generalment també de vela, dius, si escopetes una copeta és un diminutiu de copa, on vas de ah, veure si sí, sí, de forma sí, campanada s'ho sí, sí, sí. tingut per un peu. O sigui, li estava dient, si dius que no és, copetes. O sigui, si estàs parlant d'embarcacions petites, algú t'has fotut, xiquet, no? O sigui, has begut alguna cosa. Clar. Si dius que no és, copetes. O sigui que per dir això, hauria pogut dir, si ara treus un trem estrany i parles d'una canoa veurem clar que ets el parany de no saber on tens la prova. <ríe> Més o menys. Quina besta. Molt bé. Doncs ha quedat clar el que deia aquest adolescent abans de marxar de colònies, i ara... Bueno, no ha quedat gaire clar, però bé. <ríe> ha clar el que podia haver dit, segons la interpretació del Josep Pedrals. I ara el poema. Què diu? Qu Quan un criteri atent ens puny perquè un desaire o perquè un gruny que el nostre tracte obert no busca l'han decebut de forma brusca, la llibertat del gest s'esmuny, la universalitat s'ofusca i ens queda el cor a dins d'un puny i l'amor propi se'ns disgusta. Voldríem veure'ns des de lluny i moderar la fe injusta, perquè sabem que el que ens empeny sempre mereix alguna excusa. Si som esclaus de cada reny, perdrem el seny i la mesura. Senyor. Brau! Ah! que el que ho peta el nou disc dels Nens al Tròfix. Sí, sí. Ah, no. Sí, és això, sí? La mortalitat... Ah, sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. A veure si veu si ve, aquesta veu. Calleu, si... ja. ja. ja, si sisplau. Si tens ganxo, t'escau de retruc. S'he si clavat en un am com un cuc. I si et vies de la loteria, fot-li mal piscifactoria. I si Peix, riu amunt i riu avall. L'amor és el mateix, és coixí és cop de mall. Si m'estimes no puc fer-hi res, si m'odies això no em fa el pes. Nenem junts a la buqueria i fem la por dins la peixateria. Ai, Josep Pedraus, l'amor és bo? un peix. Tu ets tot cantant, ets molt. T'ha agradat? un bon sí que ets un bon Caray. peix.